Pozdravljeni na četrtem filozofskem večeru organizacije organizaciji Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru in Salona. Moje ime je Friderik Klamfer, jaz sem skočil na mesto običajnega moderatorja Goraz Dandrejiča, ki je odsoten, upam, da ne bo Ta menjava preveč, vplivala na kakovost moderiranja. Sem potrudil po najboljših močeh. Naša današnja gosta, pa kot ste najbolj zvabila razbrali, sta Tomaš Klipšteter, novinar Dnevnika in tudi prejemnik stanovske yeah, like. nagrade leta 2015 bread, bread, lunch, za posebne sleep. dosežke. Yeah. In pa... Moj kolega Boris Vezijak, filozof in vplivn, ne bi lahko rekel najbržšen, medijski, medijski analitik in kritik, strah in trepet novinarjev in medijev. Tako da večer smo se nekako zamislili o tem območju med neko teorijo, podpiranjem nekaj bolj teoretskih vprašanj, ki so tudi uh, ali pa predvsem uh, filozofska ali pa filozofsko uh, zanimiva. Zbraj, Boris bo najbrž razložil izraze, kot so poresničnost, uh, fake news in, in podobno, s katerimi skušamo zajeti to medijsko realnost, uh, kot se riše zadnje čase uh, Med tem, ko Tomaš nam bo pa s prve roke povedal, kako je ustvarjati novice, pa najbrž tudi kaj o tem, zakaj je to iz dneva v dan težje, zakaj je ta ideal presničnega poročanja, ne, ki je nekako vrhovna dožnost novinarjev, zakaj ga je če dalje bolj, se če dalje bolj izmika. Ne. Sprej bomo govorili tudi o tem, katere so ovire novinarskemu delu, kako se narava medijev spreminja, kako tradicionalni mediji dobivajo konferenco, kaj to pomeni za kakovost informiranja in najbolj taka tema bo vzniknila. Najprej bom dal besedo Borisu, potem pa bo to vse skupaj teklo kot nek voden pogovor v katerem vas bom prejel slepo vabo, ali pa tudi, če se bo kdo čutil zvanega lahko kar uspoče. Hvala za besedo, Friderik. Hvala sem, da ste prišli, seveda tudi Salonu uporabnih umetnosti, da nas gosti v tem rečudovitem ambijentju, prostoru, morda najbolj propozivnem prostoru za takšne dogodke v dnesku. Uh, hvala Robju, da to ves Končno hvala uh, Marku Zuckerbergu, ker je poskrbel za obvečanje za ta dogodek. Mislim, da je že dobro jasno, da ministri mediji ne obvečajo takšnjih podobnih dogodkih, ni obvestilo tem, tako da danes čisto organizator takšnega dogodka, tako kot je oddelek filozofijo, nimate drugega na razpolavju kot bi rekel družbena omrežja. To je, mislim, že na nekem nivou pomembno vedeti, če se pogovarjamo o medijske realnosti. Se pravi, če se pogovarjamo o medijske realnosti ali medijski praksi, potem je seveda a, vedno modro in tudi pogledati, pod kakšnimi pogoji se prvo razprava o medijski praksi odvija in lahko odvija. A, Morda bi se komu izbira današnje teme zdela neobičajna, češ kaj imajo filozofi povedati o medijih, o novinarstvu. Sam že dolgo protestiram proti takšnemu razmišljanju. Res, da ni običajno, da filozofi govorijo o medijih in novinarstvu. Po drugi strani se mi pa zdi, da bi bilo zelo nujno, da to počnejo. Naj poskušam pokazati, zakaj mislim, da obstaja takšno vrstavnilnosti. Prva stvar, ki jo tukaj potrebno bi rekel omeniti, je nesporno naslednja. Se prej če današnja tema, o kateri se bomo naveč pogovarjali, se prej je razprava o statusu resnice, resničnosti in laži v medijih, potem mislim, da je vsakemu filozofu vsaj precej hitro jasno, da je to filozofska tema. resnica je filozofski koncept par excellence. A ne samo to, tudi laše je filozofski koncept par excellence. Spravi, če zdaj živimo v neki fazi fake news, če je zdaj ta tema, bi rekel, laži lažnih novic postala Ultimativna uh, top tema medijev, potem mislim, da smo res kot filozofi poklicani, da kaj o tem statusu leži in prevare povemo. Spregovemo, kaj je fake, kaj je resnica, kaj je laž, kaj je prevara. To so eminentno filozofske teme, o katerih so filozofi skozi dolga stoletja, tisočletja, imeli veliko zapovedati. Predvsem o statusu resnice in leži. A, na drugi strani se mi zdi, da je, je tako dodno še večjo, da je pravzaprav iskanje, sledenje resnice na nek način inharentno filozofsko poslanstvo, vse v te naprej. To, kar počne a, Sokra, a ne? A, je pravzaprav iskanje dzetezi resnice, ki jo se voda razume na neki argumentacijski ravni, kot izmenjavo dokazov, kot izmenjava argumentov, kot spodbijanje slabih argumentov na poti do končnega spoznanja. A po drugi strani, pravzaprav etični kodeks širom sveta, novinarski kodeks in širom sveta, govorijo ravno o tem načelu, o tem počelu, da je naloga novinarjev pravzaprav iskati vesnico in Uh, poročati o njej, ne? to seek to truth and je, to report to Se to uh, pojavlja se to je, to je, ta status to je, resnice. je, to je, to je, to je, to je, je, to je, to je, to je, to je, to je, to je, to je, a je, Zelo, zelo različni, sveda sta v veliki meri različni, sveda jasno, da novinari ne iščejo tega tipa resnice kot so filozofiji, pa vendar mislim, da tukaj obstaja precej močna analogija. Po drugi strani, če govorimo o tej bi rekel, podobnosti, sorodnosti dejavnosti filozofa in novinarja, je treba znova reči naslednje. Če živimo ne, v svetu, ki ga bistveno, bistveno kreirajo mediji, če je naše dojemanje realnosti, stvarnosti vedno bolj medijsko posredovano, če obstani nekaj takega kot medijska konstrukcija realnosti, ki ni samo verzija te Lukmanovo, Lukmanove Bergerjeve družbene konstrukcije realnosti, ni, ni samo eno od oblik te družbene konstrukcije realnosti, ampak se mi zdi, da je vedno bolj neka realnost soli generis, se pravi, da vedno bolj deje, dojemamo realnost skozi medijska učala a, in da so medijska učala edino a, skozi kar še dojemamo realnost. Ne? Potem je znovah, ko moja filozof poklican, ne, a, o tem, da pove, pravzaprav, je realnost je. Želim povedati, ne samo naravni kot konceptualne analize, tudi pojem realnosti, stvarnosti, svarnost, stvarnosti, imanentno filozofski pojem. A, skratka, na nek način zdaj poskušam legitimirati, ne, zakaj imajo a, filozofi precej zapovedati o tem, kaj počnejo mediji, a, kaj počnejo novinari. A, žal se seveda dogaja, kaj? A, žal se dogaja, če malo plunem v lasten vrt, ne, a, da sami filozofi veliko krat niso pripravljeni govoriti o konceptu resničnosti. Ne. Postresničnost je seveda še en a, poem, a, ki je super aktualen in ki je nasledek vseh teh bi rekel, dilem, ki sem jih zdaj odprl ali pa nakazal. A, Skratka, če govorimo o tej realnosti, ne, če govorimo o tem, da lahko filozof ponudi ne, um, neke nastavke za to, da bi razumeli, kaj je realnost, tem, v čem se zve ta medijska realnost dejansko razlikuje od tiste, bi rekel, recimo temo resnične prave. Ne. Uh, potem se treba zavedati, da so veliko krat filozofi, predvsem slovenski filozofi, Mistificirajo pojem resnice. Ne. Treba se zavedati, da a, je, bi rekel, a, če sem čisto odkrit in iskren, ne, dominantna tista a, interpretacija, filozofska interpretacija resnice v slovenskem prostoru, ki je po svojem izvoru kontinentalna, a, lakanovska, strukturalistična. In ki vedno znova končuje v takšnem ali drugačnem prepričanju, da je resnica ideološki konstrukt. Če nas sami filozofi prepričujejo, da je resnica ideološki konstrukt, in če je to dominantna novinarska govorica, potem je jasno, da na nek način filozofi sami veliko krat legitimirajo kaj to praznino razprav o resnici. S tem prispevajo točno k širjenju kulture leživ v medijih, prispevajo k bi rekel, neke vrste relativizaciji pojma resnice ne? in na ta način pravzaprav legitimirajo različne novinarske diskurze, z katerih ima nekako vsak po svoje prav, znotaj katerih resnice pravzaprav ni nobej novinarsko medijsko v in tako dalje naprej Jaz s sva nočno porekam, jaz predviram za to, da novinarsko mora ostati zavezano, bi rekel, neke objektivnosti, nekem iskanju resnice. seveda obstaja jasno v medijski teoriji zelo različne interpretacije tega. Vdaj lepo se mi zdi, da če bi reku opustimo to zavezo, ki je, kot rečeno, etična zaveza novinarstva, iskati vesnica, da tudi novinarstvo zgubi svojo osnovno, bi rekel, orientacijo. Eh? Mogoče je toliko za začetek. Dobro, hvala. Uh, ni bilo preveč filozofije, se mi zdi. A res? Uh, ravno prav. Uh, Bi mogoče zdaj eh, dal besedo eh, Tomažu, ne, kako pa ti vidiš to svoje novinarsko poslanstvo in eh, tudi zate najbrž res, resnično poročanje, ne, eh, nek regulativni ideal ali kakorkoli in včasih je verjetno težko odkriti ali ugotoviti, kaj je res, ne. Eh, Posebej, če kdo skuša pred novinarji skrit resnico, ne, kar se pogosto dogaja eh, ampak to me zanima se že nekaj časa v tem poslu, ne, uh, a je uh, novinarski poklic, če dalje težji kakšne tvoje uh, to ja. izkušnje. Dobar večer, oziroma dober dan. Ja najprej bi samo rad reko, mi je bilo zelo zanimivo uh, Borisa poslušati, ki reko na neki uh, teoretični ravni upisuje uh, moj vsak dan uh, na način, na katerega jaz tokolj ne gledam, na tak način, ne in da uh, uh, ker je pač reko, že od nekdaj del mojega dejansko vsak vsakdana, ja sem odraščal v družini, ko je bil oče, tudi že od moje male uh, od otroštva, kako od leta 80, je bil dopisnik in je delal doma in je tisti reko, telefon, ki je bil je bil tisto večno orodje in najprepisalni stroj potem računalnik in, vem, jaz pač v tem svetu odraščal, meni eh, medij, tiskanji, pisana beseda, je eh, neko okolje, ki sem ga vedno doživljal pod, eh, eno večno radovednost v, prv, v, v prvem eh, planu, hkrati pa ne toliko, bi rekel, v smislu iskanja resnice, ko besedo, ki je on, eh, eh, Uh, uporabljam, ampak bolj, bi rekel, v, vem, za dejstvi. Jaz radi recimo uporabljam to besedo oziroma ta poem, ne. Ker resnica, ne vem, v tem dvomom si vedno se, rekel, s tem dvomom se vedno soočaš, ali je to, uh, kar si, bi rekel, dokončal izdelek in ga dal, v mojem primeru še na papir, uh, resnično, resnično, zdi je to resnica, ne vem. Ogromno krat se tem sprašujem, Uh, uh, ali je to rekel, nekaj, kaj se dalo za tem Pojemo pisati, ali je to samo nekaj, rekel tajen skupek dejstev, ki se ga zlože v eno uh, čim boljšem, čim bolj verodostojno zgodbo. Ne? Uh, takdaj, hvala eh, se za, za ta obot. Uh, in na to, če rečem vprašanje, če je laže, teže, ja, jaz mislim, da, da današnjih časih, teh letih je bit novinar pa če hočeš tak poklic res upravljati profesionalno pa dostojno, če temu tak rečem, zelo zahtevno. E, jaz mislim, da smo za v enem času, ko če jaz se spomnim, pa do resnico, upravim, resnica, resnica zgublja, predlajo lažje, dosti lažje e, ustvariti dosti in za današnji orodji, ki so vsem na voljo in za katerih se tudi vi danes tukaj vsem prišli tudi dosti lažje raširiti kot resnico. Ne? In uh, uh, v takih razmerah, uh, kot tudi ne samo, če gledamo ne vem, Rusija, Amerika, pa katere druge države, ima laž uh, za sabo zelo močen uh, finančni in uh, politični kapital, ne? je tudi rekel, naše okolje, daleč od tega, da je imuno na, na to problematiko oziroma na ta dvoboj, dvoboj resnica proti lažji. Ker, če zdaj primerjamo, koliko denarja se vlaga dan danes v ta medijski prostor in za kakšne vsebine se te reko, investicije porabljajo, reko, nam ne moremo ne z nekim optimizmom gledati v, v, v prihodnosti tisti, ki nam je to preko, ne samo kruh, ampak tudi en način življenja. Na. Toliko, če ja, ja To pogosto slišimo, ne, to tezo, da pa tudi naj bi bile empirične bi raziskave podprle ne, potrdile, da se laž širi hitreje kot resnica, ne? Da, je, da so ljudje nekak, ne vem, zanimanje za resnico ali pa je dojeti, ugotoviti resnico je pogosto intelektualno naporno, ne? lažje je kar vredna, na prvo žogo, ne? posebej, če dobiš neko informacijo z rok prijatelja znanca, nekoga, ki mu ki mu zaupaš, ki ti je bližni ne, in ki mu vse ene pripisuješ nekih hudobnih zlih namenov. Ne. Ampak Boris, ti, ki to spremljaš ne, tako za distance, kaj točno se je spremenilo? Se, vedno smo imeli medije, ki jim ni bilo mar za resnico, ne? ampak bolj za dobiček, mislim, to je te uh, proizvajanje, ustvarjanje laž, lažnih zgodb, izmišljenih zgodb, uh, ima že dolgo tradicijo. Ne? Lahko, da je tega zdaj veliko več, ne, kot, ga je bilo, kot je bilo nekoč, ampak no, to me zanima preprosto, uh, smo v neki, uh, neki novi fazi, ki se kvalitativno razlikuje od tega, kar smo imeli nekoč in nekoč smo Smo že bili uh, uh, podvrženi propagandni vojni, uh, ki so nas sprte strani skušale pripričati svoj pravni Hladna vojna je bila v veliki meri uh, propagandna vojna. Uh, vedno smo imeli opredeljene, uh, ali pa včasih celo enoumne medije, ne? ki so uh, poročali uh, po nareku oblasti, ne? ne politike in tako dalje. Kaj se je zdaj točno spremenilo? Ne? Zakaj zdaj zganjamo tako paniko naenkrat eh, zaradi domnevne poplave, lažnih novic, eh, zakaj govorimo o času po resničnosti, eh, nekem drugem, čez drugačnem odnosu, bolj nonšalantnem do resnice? Eh, kaj od tega je recimo nek, neka, nek mit in eh, neka otvara? Kaj pa, eh, kaj pa je res? Kaj se je torej spremenilo v medijih, v širši družbi, v kulturi in tako dalje, da je naenkrat postala resnica tako ogrožena vrednota? Uh, ja, enem stavku bi rekel, da njena učinkovitost, njena uspešnost, prav kultura, živimo v kulturi leži, a ne, v družbi laži in te leži, kako bi rekel, vedno bolj, Zadobivajo neko domovinsko pravico in so vedno bolj uspešne. In to je tisto, kar je pač, bi rekel, uh, potem ne samo dominantne medije, ampak recimo uh, intelektualce, znanstvenike in tako dalje, širo svetalce skrbela. Me je da je svoda, bi rekel, ta debata o fake news, ne, postala obči topus, svetalni topus seveda zradi a ameriško kampanje, ne, zaradi razprav, ki jih je Donald Trump sprožil v množičnih medijem zaradi vojne med Trumpom in množičnimi mediji, Rad mislomno, da je razprava o post-truth post-realističnosti postala zaradi tega, ker so Oxford Dictionary ne, izbrali to besedo za besedo leta 2016, najbolj bi rekel, pomembno, novo besedo leta 2016 in s tem najbolj želeli tudi usmeriti pozornost v razpravo kaj je to pomembno. Ne? Uh, spravi iz eno besedo, uh, laži učinkujejo in učinkujejo vedno bolje, uh, vedno nam so priključile v tem vizor, rešica. Ehm uh, in to je to, ne? Se pravi prejšnji mesec so tri ali štiri znanstveniki v prestižni reviji Science, a okay? nekaj podobnega sem malo prej omenil, se maloprej omenilo se izdi o uh, objavili člankih o tem kako se laž šestkerti treje odpravijo. Ja, hitreje šijo od resnice po socialnih omrežjih. konkretno na Twitteru. No, nekako so grekali za svojo metodologijo, izračunali, da so lažna novica na Twitterju doseže šestkak hitreje svoje občinstvo kot uh, resnična novica. Prej, imamo neko empirično uh, izpusteno podlago za to, da leži v percepciji ne, prejemnikov, poradnikov, socialnih medijev, drugih medijev deluje močneje. In to je tisto kar je strašljivo. Se pravi, nekaj se je v sami naravi, kako bi rekel, medijske realnosti izgodilo, da je ležnil diskurs postal samoumeven, močan, intenziviran, Ne? in da je ne nekaj manj mar, mar za razliko med resnicem lažjo. Nekaj Neka je v naravi sodobnih medijev, kar je to povzročilo, plus soveda politična instrumentalizacija, uporaba medijev za dosego svojih partikularnih ciljev, kajte ne na zadnje danes, kot vidite, pravzaprav leži, ne, politikov dobivajo volitve. Ne? Če laži v politiko, dobivajo politve, potem so očitno, potem je laganje, dobitna kombinacija. ne. A, skratka, mislim, da gre za ta splet okoliščin, ki je do tega prepeljal. A, in še to bi rekel, ne, praviš, a, nisem bil filozofski, moja Moja namera je bila samo pokazati na podobnost v dejavnosti filozofa in novinarja, a, vkrati bi, hkrati bi opozoril na še nekaj. Če to je, če je teza o širjenju leži, ne, a, a šestkrat, šestkrat hitrejšim širjenju leži, ne, v medijskem prostoru, točno, ne, a, potem se mi zdi, da, ne samo, da imamo ne samo filozofi, ampak vsi državljani ne, svojo dožnost Da se temu upremo. To zdaj več ni vprašanje, speciale vprašanje filozofov in To je vprašanje, kako bi rekel, dožnosti vsakega med nami. To je vprašanje, če tako rečem, medijskega državljanstva, aktivnega državljanstva. Stari Grki so imeli en koncept, ki se mu reče parezija ki se ga veliko krat napak in prehitro prevaja kot svoboda izražanja, svoboda ne, vbesedovanja in tako dalje. Dejansko parizija pomeni tudi to žnost govoriti resnico. Se pravi, uh, na tem smo, da imajo da imamo ne samo lovinari, seveda prvi vrsti, ampak tudi mi vsi, ki nekako želimo slediti kako preko, resnici, pa tukaj zdaj ta resnica ni ta empatični foren, dožnost, da to počnemo, da govorimo resnicom. A, in v prvi vrste imamo to dožnost filozofi. A, tako da tu vidim še ena analogija med a, filozofovo in a, dejavnosti in vecinovne vrste. Tako nekaj dodanke? Ko si govoril o eh, spremenjenih razmerah, jaz bi to mogoče tak, čeprav je to že tak malo znilcem, pa eh, primerjava, Nite ne vem če drži, misni nikoli sproboval skuhati žabe, Ampak je je mene to pač ta kuhanje žabe, to na razmere, eh, v katerih mediji oziroma novinari delamo, eh, v, rekel, pred debatah, ki smo imeli pred tem današnjim našim srečanjem, eh, sem poprsko v našem arhivu, v dnevniku in sem pripravil, sam sem bil presenečen da sem v vse svoji novinarske karjeri, ki trajajo že skoraj 20 let, besedo laž zapisal samo 20 krat, v vseh svojih tekstih. Ker sem jaz pač v ta poklic vstopl vše v času, ko je bilo, reko, uporabiti besedo laž, uh, si mora to uporabiti skrajno previdno. Ne? Uh, pri la, la, laži si vedno moral to znati, pokazati na klep in je vedno nad tavo vesela, vesela ta gorožnja, da če ti nekomu očitaš laž, pa zato nimaš dokaza, da je to storil naklepno si lahko za to ne vem, na začetek najprej pred vlastnim reko kaznovan, ali pa polcelo reko očkodninsko, ali pa kaznesko odgovor. Ne? tak da to je ta ena okoliščina, kak, ki poček nakazuje v kakšne Kako se je skozi čas, eh, so se razmere spremenile. No, to, Rejčemu to, to, to prodiranje tega lažnega diskurza, eh, nehehnega, skozi vse pore, reko da tam čisto spremenjenega, socijalnega eh, okolja, eh, deluje tako, rekel, na, da tega ne občutiš, spremeni pa tvoj odnos do teh pojavov tak, da se z do njih, povsem vsem otopiš do njih. Ne? In jaz se recimo, zdaj, ko smo, ko smo zdaj, Borisa poslušal, sem se spomnil na eno mojo izkušnjo, ki je tudi že skoraj 15 let stara, ko sem poročal z enega dogodka in bi lahko rekel, da vse, kar je bilo zapisano, bilo resnično. Ampak, ker mi je iz čisto objektivnih okoliščin zmanjkal še en detalj teh resničnih dejstev, je sama zgodba izpadla sporno. Predvsem naslov je bil taki, ki je bil na prvi strani. In je to izpadla pol, takrat popolna drama. Jaz sem bil, ono, to reko, predtem, da bi izgubil službo, zato tega. to je bil strašen. Uh, Reko, kot fopak, se mi je zgodil, kljub temu, da vse, kar je zapisano, je bilo res, nisem, nisem, nisem bilo ni bilo niti ene ali ne resnice, napisane. Reko, dan danes je takih zapisov, ki. ki Povem, da ni tu nobenega da ne bo pomote. Reko, takih zapisov, ki so pa na klepno pomankljivi in dajo zmotno celosno informacijo o nekem dogodku, vse prisotne tu paš ne ono, imaš v reko naši medijski krugavi po izdelke, ki bi nekoč, ono prve padli na novinarskem na, na, na časnem sodišču, če bi jih seveda kdo prijavilo. Ampak naša je preko ta otopelost in ta kuda, da se eno rekel, niti mi sami, kaj šele javnost za temi izdelki sploh na tak način več ne ukvarja, da prosto zamahne z njimi za roko, več jah, se veš, kateri mediji to, objavil se, veš, ono, ne bom se s tem zaesekiral, ne bom se s tem objadal. Uh, še enih deset let nazaj bi, da bi se kaj takega v nekem mediju uh, pojavilo, to bi bila totalna drama. Ne. Samo tak kot en internet. Uh, ja. Za, za to a, poplavo lažnih novic, ne, nepreverenih novic in tako dalje, se pogosto krivi a, družbena omrežja ne, in alternativne medije, kot sem rečene. ne vem. Je, a, Tako da me zanima, a, kako ti, ki delaš za en tradicionalni medij, ne, skoraj že a, malo zastarel, ne, ali pa ja, tik pred izumrtjem to so tiskane medije, ne, kako, uh, kako se narava tvojega dela recimo spreminja uh, zaradi te konkurence, recimo uh, novih medijev. Uh, to, to vprašanje me zanima zato, ker je nekoč veljalo, so veljali tradicionalni ali pa mainstream osrednji mediji. Ne. To so bili osrednji časopisi, pa mogoče še nacionalna nacionalni radio in televizija, ne, sta veljala za, a, ne, sta imela, uživala neko spoznavno autoriteto, ne. tako da, a, če je ta medij, dobro, to ni bilo v času eno umja, najbrža, ampak verjetno je bila kakaj zlata doba, ne, po, a, po tem, ko smo, a, ko smo zapustili komunizem in stopli v demokra, liberalno demokracijo ali karkoli že imamo, ne, je bila najbrža neko obdobje, ko so ko so mediji cveteli ne, in a, a, ko si lahko upravljal svoj poklic, ne da bi se moral nenehno opravičevati ali pa a, se otepati groženi in tako dalje. Zdaj, je bilo neko obdobje, ali pa vse v zahodnih družbah, je bilo neko obdobje, ko a, si lahko verjel v medije, neko kritično distanco, si jih moral prebirati, ampak ni bilo tako da si moral odvomiti čisto vsako zgodbo, ki so objavljali novico, ne. A je fabricirana, ajz za, za objavo te novice stoi kakšen interes partikularen in tako dalje, a, Kaj točno se, kako točno se so mediji izgubili to prvič to zaupanje javnosti, ne? Zakaj Recimo, kot raziskave kažejo veliko, veliko uh, bralcev, gledalcev, poslušalcev in tako dalje, uh, zapustilo tradicionalne medije in išče neko alternativo, drugačno resnico, karkoli koli že, uh, na, v, pri alternativnih medijih, na spletu in tako dalje, uh, ker te novice povžijejo veliko bolj nekritično ne, in jih delijo tudi veliko bolj nekritično in v resnici pomagajo ne, pri tem eh, raširjanju nepreverjenih, eh, slabo preverjenih ali celo zavestno zav zavajajočih eh, eh, zgodb. A mogoče lahko eh, poveš, kako ti vidiš to, eh, če mar nekateri pravijo demokratizacija poročanja, ne, Ko je vsak ustvarjalec novic, pa uh, vsak bloger, uh, ne vem, vloger in tako dalje, naj lahko ustvarja medijsko vsebino in jo razširja. Uh, kako se vidi, tradicionalni mediji in uh, novinar pri takšnem mediju znajde v takej uh, take konkurenci, ki je v nekem smislu nelojalna ne, konkurenca, ker teh novih medijev tudi ne zavizujejo poklicni standardi, pa ne etični kodeksi, eh, ponavadi in tako dalje. Ne? Ja, tak, sem na moje delo tak neposredno, da bi za rekel, da ima to neki vpliv, ne bi mogo trditi, da ga uh, Mi še vedno delamo na enak način, zazen, enako idejo, kakšen izdelek hočemo oddati tisti dan. Uh, jaz mislim, da to bolj je vprašanje, bi rekel, širši, uh, bi treba pogledati širše ne na samega novinera, del ok, mogoče pač more, uh, da kaki tekst preudati ali pa narediti, kako verzijo, ki gre za nas, nasplet in podobno, ampak to so malenkosti, to to, to, to vsebinjstvo nima nobenega pomena. Bolj je problem, da cela ta naša slovenska medijska pokrajina, če tako rečem, ni našla uh, enega odgovora, a pa ga mogoče nigdar ni zares iskala, Ka, kako se pozicionirati v teh popolnoma spremenjenih okoliščinah, v katerih mediji globalno delujejo. Ne? E, pa, svet, skoro te države, ki imajo, pač so večje države in imajo že samo po sebi lahko večje brojstvo ali pa ne, večjo publiko, e, so se lotili na veliko različnih načinov in se vidi, da vsak, ki se je koliko toliko res dobro taktično, strateško loto, kako se omestiti v ta spremenjen prostor, zadeva funkcionira. Ali je to zaklenjene novice, ali pospolna odsotnost na spletu, kar imaš ogromno Nemči lokalnih medijev, ki jih na spletu ne boš našel. Nimajo novice. Oni so se po celi so se, je ustvarila se ena mreža lokalnih manjših časopisov, ono nakladah, ki lahko v Sloveniji ti zadnji še časopisi samo sanjamo, pa so vse na še male, rekel mali časopisi, do res ogromnih medijev, v kateri so vstopili zelo bogati investitori. Nim in je to, recimo, če pogledamo Washington Post, nekaj prestižni, eh, prestižna na zgodba, prevzeti en taki tradicionalni ugledni medij in mu ponuditi eh, zmožnost, da deluje naprej. In skozi te spremenjene razmere Uh, zdaj tudi, bi rekel, deluje dobičkonosno. Ne. Eda vidi se, da, da kakovostno novinarstvo je, uh, je uh, prinašal denar, kar hoče vlasnik imeti. Ne. Samo moreš pa znati tudi ta moreš pa poznati kaj bi paradi radi z tem kapitalom z s tem, s tem premoženjem, ki je en med istorij. Ne. Uh, ko si pa govoril o preteklosti, Jaz se povsem ne bi strinjal. Mislim, čas pred osamosvojitev je bil daleč od tega, da so bili naši mediji samo prostor nekega enoumja in propagande. Ne. Mislim, tudi tam je bilo biti novinar, da, če si spolkče bil rekel, rečem, zavezan resnici, ne, je bil še toliko večji izziv in je bil tudi možen. Vedno je umetnost možnega, kaj spraviti v javnosti, na kakšen način ampak se je vedno našel neki kanal, da je to prišlo tudi na plan. In recimo tukaj, takrat če v Čezro Sloveniji je imel ravno večer, takrat to bi rekel, en tago, v enem obdobju, to, ta privilegij enega medija, ki je bil po eni strani lokalen in s ravno dovolj stran od teh, rekel, centrov moči, da ni bil več čas, bi uh, ni držal roke uh, nad njim, uh, partija ime se tudi te povezanje. In se v tem lokalnem prostoru uh, lahko razvil en žurnalizem, ki je odpiral uh, teme, ki so imele uh, uh, učinek v celi Jugoslaviji, ne samo v Sloveniji. Ne? Tak da, uh, rekel, uh, Če bi se recel malo samo Dan danes eno dosti kar pogrešam, eno ta, ta žar v, v, v našem delu, ne? Eno, tako, eno tako resno zagrizano željo spraviti nekaj v prostor in tudi veseli potem živali v tem veselik, kot je to stori, ki ti ravno v tem času ko lahko vsak nekaj da v javnost. Ne? da nekaj če razvodeni, ne. Jaz bi malo v poreko zaradi Čeba? iz pedagoških a, a, a, torej zaradi dinamike v razpravi, bi malo v poreko Tomažu. A, meni se zdi, da ta teza, ne, da bo kvalitetno novinarstvo vedno našlo svoje mralstvo in je in da, da, da ni strahu, a ne, da bi res dobri pisci klasičnih tradicionalnih medijev zamrli skupaj z medijim sami, da jih nikoli ne bo je torej bi rekel, socialna obreža, kaj takega, da to morda drži v kakšnih delih sveta, pa recimo v Sloveniji to absolutno ne drži. Zdaj, kako se se to vem? Vsi si trdil. Absolutno si trdil. Točo v tem, ampak ne v teh besedah. <laughs> Možeš že okay, konkretno povzeti. Če... Torej, ok, to zdaj ni replika, to je zdaj samo dodana misel po tem takem. A, jaz sem poslušal eno progo nizo, nekateri je recimo urednik sobotne priloge dela, a, Izredno je na tem, da on ni konkurenčen ne, v primerjavi z različnimi pisci, blogerji in tako dalje. Deskratka, da bralstvo sobotne priloge dela, ne, a, odhaja, ne glede na novicam, zapisam po ne vem o čemu, na spletu. Ne, a, in je bil glede tega popolnoma črnogled. Ne, Uh, skratka, želim samo to povedati, da v Sloveniji uh, evidentno obstaja, da dovolj velika publika, ki se obrača proti tradicionalnih medijev, ki so vedno bolj v krizi. Ne? Uh, krizi svega branja, krizi prodaje svojih časopisov, svojih novic in tako dalje. In da to nekako. Žal je res ni povezano za kvaliteto. Žal, ne, žal se ne ceni. Kvalitetno novinarstvo se žal vedno manj ceni. In to v Sloveniji zgleda bolj blizu resnice, kot kakšen drugim delo, delo ta. Zakaj? Ker je pa členijski trg takšen majhen, kot je. Najbrž je to tisti uh, osnovni razlog. Ne? Uh, še eno drugo tezo bi tverjal, ne da zaradi te majhnosti Slovenskega medijskega trga je, seveda, preživetje, kako bi rekel, resne, dostojanstvene države slovenskega novinarstva, še bolj naštalov, ker je preprosto bolj naražljivo zaradi tega. Ne. Se pravi, še manjša je možnost, kot rečeno, da bo država svojo, bi rekel, Prav publiko. Pravzaprav opažam, da se seveda celotna medijska kraja, kraj na Sloveniji v celoti tabloidizira. To velja za čisto vse resne medije, tudi za javni servis in tako dalje. Te uh, da sva ta logika tabloidnosti, senzacij, zanimivosti uh, in tako dalje. Takvanjega dumping down, opreproščanja novic in tako dalje a, vsako leto močno action in da so temu pač ciklusu zapali čisto vsi da to praktično nim dobenih izjem. Kaj? A sam reto navajam, to primerjava, ne, mi kot smo merili bližji, ja, smo so merili bližji juge za kono javnim obveščanjem, ki je pravo kako bi rekel, prepovedoval, širjenje neresničnih lovic ne, zaradi najpotrebnega znemirjena javnosti. To je formulacija. Ne. Neresnične novice znemirjajo javnost. Ne. Zato so prepovedali. E, danes smo, bi rekel, na tem, da slavimo nasproten proces. Ne. Ne, se pravi, mediji, žali Bog zaradi logike preživetja iščejo novice, ki bodo dovolj znemirile javnost, da bodo priživjeli. Se pravi, ne da so te najresnične ali pa dramatične novice prepovedane, ampak so zapovedane zaželene, zato, ker se še edine prodaje, ne. Um, Tako da, tukaj se mi zdi, da je situacija v Sloveniji dramatično slabša kot kjer druge, Uh, in da bi seveda morali biti do teh trendov zelo kritični in žal, nismo. Ja, uh, za, za trenutek uh, sem zgubil sapo, ko je Boris omenjal kvalitetno novinarstvo pri nas, sem nisem čistočno točno slišal, uh, <tost> ker ponovar je zelo kritičen, ampak je se takoj popravil in je uh, dodal... Uh, In potencija. Zdaj, nekaj kritičnih misli v razmerju približno 1 proti štiri, tako tabloidizaciji naših medijev in podobno. No, ker smo že zdaj na lokalni ali regionalni ravni, ne? in bi mogoče, ka kot ilustracijo lažnih novic in tudi kot spodbuda za to filozofsko in sploh razpravo o lažnih novicah, omenjajo ameriško predsedniško kampanjo, pa brexit se ponovadi omenja ne, a, kot poskus nekako oblikovanje vplivanja, ne, manipulacije z, z javnim mnenjem, pa potem z, z volilnim obnašanjem ljudi in tako dalje. In a, so tukaj ocene o tem, je to delovalo ali ne, ne so mislim, da zelo deljene, ampak če mogoče pridemo zdaj te globalne ravnina na regionalno ali lokalno. Ne. Kako pa, kaj se ti pa zdi ali pa vama zdi, koliko pa je tega recimo nekako premišljenega lažnivega poročanja ali pa obkladanja, lansiranja nekih govoric in tako dalje pri nas? In koliko je, ne, ne mogoče fake, teh lažnih novic, ampak Koliko je lažnih medijev pa nas, se pravi, nekih medijev, ki se pretvarjajo, da so informativni mediji, da je njihova glavna naloga, obveščanje javnosti v resnici, imajo pa kakšne ideološke, politične in tako dalje cilje, ki so tudi precej prozorni včasih. Pa, če tudi kak tak medij omenita, bo mogoče kak tak primer, Se mi zdi, da en, ena funkcija lažnih govoric a, je tudi ta, da spodkopavajo zaupanje v mainstream medije. Ne? A, tako da, a, in, a, no, ne bom zdi v to, da to počne, ampak če, če si kritičen in opozarjaš tudi na, na, na, na te poklicne zdrse ne, novinarjev, in urednikov in medijev in tako dalje, ne, da v nečem ne poročajo, o čemer bi morali, ali pa so indiferentni do kakih pojavov, ki bi jih morali kritizirati in podobno. Potem ne vzbujaš očitno nezaupanja v tistih v občinstv, ki je sicer ciljno občinstvo za lažne novičarje. Ampak mislim, da je, da je del učinka teh lažnih novic, pa lažnih medijev je tudi ta, ne, da so spodkopali to zaupanje do tradicionalnih medijev in preusmerili ljudi k drugim virom informacij. Ne. In to teh ljudi, ki potem niso zelo ravno opremljeni za razlikovanje med lažno in resnično informacijo, zgodbo in tako dalje. Tako da me zanima, koliko je tega, tega pojava, kako je razširjen v Sloveniji, In uh, kdo so, recimo, ti glavni akterji pri nas uh, spravi lansiranja lažnih novic, uh, uh, zgodb, uh, nekih podtikanj in uh, uh, a, a se vam zdi ta trend zaskrbljujoč, je to nekaj, do česar če smo lahko ravnodušni, ker je predvsem marginalno pokredata da je viro na dušnje, ne. Uh, ja ravno mislim, da bi vsaki drugi petek dobimo v nabiralnik nekaj en izdelek brezplačno, ki nam da misliti uh, ravno o tem vprašanju. ne. In uh, reko eno ravno ta, ta medij ne, uh, spremljam z ono tako kombinacijo radovednosti in reko gnusa na nek način, ne. Nesam papirnat izdelek niti naj, ne. Cela zadeva je, kar prefrikano narjena, treba reči, Sam Vsak papirnat izdelek je en taki uh, brezplačnik. Brezplačnik, ne, ki uh, ti daje FTs, da gre za neki uh, resni kultiviran medij, v katerem maš uh, kolumne, pa intervjuje z poglednimi meščani, ali pa kateri drugi tudi nekaj not napiše. Či pa vklopiš uh, računalnik in uh, greš na Facebook, ali pa kam, pa tam skozi sponzorirano, vsebino ali pa kot deljenje ljudi teh in onih uh, vidiš te rekel, nenehne uh, poskuse, uh, po eni strani glorifikacije, lika in dela teh nasih mestnih veljakov in seveda tako zelo omazano diskreditacijo uh, mojih kolegov in kolegic, ki na rekel, nepravilnosti in početje te klike opozarjajo. In imaš torej, rekel, en ta isti medij, ki v papirnati obliki deluje kot tako, rekel, nekaj, kaj lahko brez ramu prelistaš ob kavi vzjutraj, greš pa na splet, pa bereš nepodpisane uh, trijade vsebnega na, na, napadov na, recimo na novinarje ali pa na medje v celoti. Tako da, uh, kot se vidi, ne, kot sem rekel, mislim, za to je denar. To ne more biti po ceni. Mesečno izdajati toliko deset tisoč, brez plačnikov, brez pravo neke nekega vpraševalskega prostora, resnega, ne? Ja sem prihlel, ekonomijo sem pa sem ne znam niti približno oceniti, koliko to stane, ne. Na je pa jaz, če zdaj govorimo recimo lokalno. Boris, Boris bo pa verjetno še kaj povedal v Janševih medijih. Uh, ja, temu se vsi izobivajo, ker potem so za revanš drug dan v njih popljuvali, tako da. za <laughs> to uh, zato ga mar. Pole samo še dve notik, ker sem res, kako bi rekel, imam fetiš na to, da uh, se treba, ko govorimo o neki temi, držati te teme. Vse se vrščaz držimo in tu sem pa ležel ampak vendar kot rečeno, dve fustnoti predem odgovorim na tole. Meni se zdi, da seveda, danes, ko govorimo o fake news, o medijskih manipulacijah in tako dalje, ne, se treba močno zavedati, da, da je fake news kot koncept ne, v Sloveniji pa seveda, tudi drugot, tudi izrazito zloravljen. Zakaj? Za denigriranje političnih in drugih ideoloških nasprotnikov. Ne? Se pravi, razprava o fake news je postala pravzaprav neka družbena, državna igra. Ne? Vi širite fake news. Ne? Polovica javnega diskurza o fake news je prav pravzaprav kompromitacija političnih in drugih nasprotnikov postane v Sloveniji ne? z tem, kao vi ste tisti, ki širite laž. Ne? Ali je pa tako, kot se je zgodilo januarja letos na FDV, kjer so imeli teden različnih dogodkov posvečenih, bi rekel, analizi fake news pod proti kulturi laži, če se prav spomnim. A ne? In kaj se je zgodilo? Ta teden dogodkov na FDV a ne? je bil v tukaj janševih medijih, kot si razgiril zdaj, kateri pomenjaš, Uh, Obravnava se, na ta diskriminacijski način, češ, fakulteta, ki je rečkarica, je povabila levičarske govorce in soprocesnike za to, da nam bodo pamet in razložili, kaj je in kaj ni. Uh, Ker resni slovenski mainstream mediji o teh dogodkih niso poročali. Ne? sem sam na svojem blogu in da vidimo, da gotovo, da pravzaprav edini, edine reportaže, ki so blizd tega dogodka, so v gled vanjih Janaševih medij. Ne? Od 24, demokracije, reportere in tako dalje. Ne? Tako da je bil končni rezultat te javne razprave proti kulturi leži, pravzaprav ta diskreditacija, skipa da vse, kar je ostalo od tega. Da so tam nastopili neki ultra-levičari, ki bi radi skozi diskusijo o fake news ne, politično diskreditirali nekatere politične voditelje v Sloveniji. Ne. In druga fusnota, ko govorimo o statusu ležja resnice, se mi zdi, da je velik pridonesek k temu širjenju, kako preko medijskega koncepta leži tudi v tej uh, obsesiji ne, po uravnoteževanju. Ne. Sprej, mi moramo biti nekako objektivni, neutralni, nepristranski, kar je sveda napečno izhodišče. Zato bomo danes, recimo, ko je bil v Lebljanji njih zhod proti cepljenju, ne, ker imamo to igro cepljicev in anticepljicev v Sloveniji, ne, bomo poročali na ta način, da bomo studijo povabili enega, ki je zagovornik Te uh, uh, teze je nekoga, ki je zagovornik anticipilske ideologije. Kakor da bo resnica znikla, zniknila nekje v mes, kakor da imata oba prav, ne, kakor, kot je nek novinar zapisal, je možno govoriti o tem, da morda, ko se pred... Uh, Mesec je govorila, uh, notranja ministrica je noseča ali pa proti temu notranja ministrica ni noseča, torej pa vnoseča, kakor da obstaja pa vnoseče osebe uh, in tako dalje in tako naprej. Ne? Sprej ta urano kako uranotežitveni princip, ki je svoda zelo v modi, ne samo na javnem servisu, je pa res pravzaprav posredno povzroča totalno škodo, se pravi, na nek način zamegljuje pripadnost, bi rekel, uh, znaestvenim resnicam, ne, zavezano znaestvenim resnicam, legitimira ne, neznaestven diskurs in na koncu dobimo, bi rekel, ne, neko umestno stanje, kjer, kjer je preprosto ta prostor za, za vse za za bi rekel, uh, teorije za rod do konca odprt, a ne? ali pa za nasprotnike človekovih pravic, nenagoma legitimna, ne? ko ste imeli vem, tisto tarčo, kjer bi se znova pogovarjali in so se znova pogovarjali o tem, ali bi ženskam dovolili splav, ali ne bi dovolili, pa je Angelca da seveda prišla in razložila, da ne bi dovolili splava in tako dalje. Ne? Tukaj, kot rečeno, uh, se nam dogajajo ti tiksi. Uh, kar se tiče seveda uh, poplave teh medijev, ki imajo, kot bi, bi rekel, za, uh, uh, za svoje izrecen namen uh, nek, neko politično agendo, je jasno. Falo domani se pravi, prva stvar je pogledamo, ko so vesniki, gotovimo, da imamo zelo veliko medijev v Sloveniji, kjer so vlastniki preprosto stranke ne, in to zelo odkrito, ne, a, ki jih potrčeno dobesedno politične stranke financirajo. V tem je ta razlika točno 8 let nazaj, če se spomnite, smo imeli dva brezplačnika, ki sta celo nastajala v Mariboru, ne, vlasti slovenski pednik in ekspres. To je bil čas, ko recimo Janša zanika, še danes zanika, da on bil kaj za tema dvema medijama, a ne? A, danes je situacija obrnila v to smer, da danes Janša več ne zanika svojih prstnih protisov in, bi rekel, nekosredno osponavlja svoje medije in tega ne skriva, ne? javno poziva k donacijam za te medije k, a, in tako dalje. Ne? A, eden takih je gotovo tisti, ki ima, kako bi rekel, ironično, za svoj slogan, načelo, kako že, prvi v službi restnice, ne? tako da, kako bi rekel, ne? to, kar, kar si domišljala da filozofiji, dovoljali počet, so očitno tudi novinari, in sveda je staro zamegljena, če bi rekel, rekel svoje novinarsko poslanstvo, ne? ki ni na tej ravni, vse čas skriva za temi visoko donečenimi parolami, Potem najbrž narediš, grepov, uh, najboljšo možno stvar, da zanegliš, da ti pravi, da dejansko ne gre za resnico, ampak da je edina resnica, ki te zanima, zmaga na volitvah. Uh, pravi, novinarska resnica pa ne. Hkrati uh, bi vas raje samo opozoril, da smo tudi letos izgubili, mislim, da 8 ali 9 novih uh, portalov. Uh, spletnih portalov, če se prav spomni tem, to je pisal Pošak v dnevniku, za katerimi seveda on trdi, stoji spet stranka SDS, ne, običajno imajo to končnico info, če se prav spomnem tako dalje. To je nekaj, kar se je recimo, začelo ustanovljati v a, zadnjih nekaj mesecih. Skratka, seveda imamo poplavo teh popolnoma politično ustrojenih a, medijev z eno in agendo in končno je tukaj to, kar je imenil Tomaš, spre RTS, a, televizija RTS 24, potem brezplačnik RTS 24, kjer gre resnično za žalostno, farsično imitacijo jaših brezplačnikov, za katero evidentno stoli a, pravzaprav Mariborski župan, in ti ne kitajski vlagatelji. Uh, uh, res obstaja neka minimalna vsebilska distinkcija med uh, bi rekel tiskano verzijo brezplačnika, kjer se mi zdi, da zaenkrat ne želijo biti neposredno uh, politikanski. Med tem, ko so pa na RTS Slovenija, uh, RTS 24, televizije zelo bi rekel, neposredno politikanski sprej, najdemo te elemente uh, čiste apologetike, Andreja Fištraca in njegove ekipe, uh, in najdemo to, kar je pa najbolj grozljivo, uh, bi rekel, pravzaprav neposredne napade, recimo na novinarje večera, katerih so pravzaprav novinarje večera žrtve, ne? različnih kompromitarci, diskreditacij, ključno za sanjčo z večer, samo zato, ker kritično poročajo o mariborskem županu in njegovi ekipi. Ne. A, ta zborba je izrazito žalostna, tragična, farsična, kar gre za župana, ki je začel kot stajniški župan, ki je doktor humanističnih družboslavnih znanosti, ki je doktor torej sociologije, in od katerega smo in bi pričakovali vse kaj boljšega kot pa to, da bo ravnal, kako bi rekel, po teh uh, zgledih uh, političnih, politikanskih uh, brezplačnih in vvajanjah, bi rekel, brezframnega vvajanja, uh, bi rekel, celega horizonta teh alternativnih uh, medijev v uh, Slovensko krajine. Ja Na no koncu smo dočakali Borisova sekirca, tako da tudi ta je padla na tiste vratove, ki se to zaslužijo. Nič smo imeli priložnosti, mogoče bo zdaj v razpravi, ki jo bom odprl, tudi za občinstvo, ne, kako vprašanje v to smer šlo. Nič nismo rekli o tem, kako se zaščititi, ne, pred kateri ukrepi so sploh na voljo, da se zaščitimo pred Uh, to poplavo lažnih pa nepreverjenih uh, novic, ki uh, zelo neodgovorno uh, pogosto tudi sami širimo ne, na družbenih omrežjih, uh, zpravi, kako jih prepoznati, uh, kaj je sploh na voljo. Facebook je sam poskušal nekaj uh, z nekaj takimi ukrepi, ki pa nis, ki se niso ravno obnesli, se uh, pravi, da opozoriš Uh, uporabnika družbenega mrežja, ne, da je nek vir informacij neverodostojno oziroma, da ima neko zgodovino uh, lansiranja in širjenja uh, nepreverjenih informacij. Potem, da tiste, ki tako informacijo ne nekako žigosaš da dobijo nek, neko znako uh, na, na spletu in uh, najbrž Ni veliko rešitev, ne, ki bi delovale, ampak prejaslej bo verjetno treba tudi to razpravo odpreti. Če se bomo seveda strinjali, katere novice so sploh lažne in kateri mediji se s tem mažijo svoje roke. Tako da zdaj pa odprl razpravo tudi za vprašanje iz občinstva. Če so koga izvali? Ale, Aleša, očitna. Izvoli. Najprej vprašanje da lahko je dve vprašanje, pa ena rekli, se omaji. Ja, če so kratka, lahko tudi dve. Bi ja, se potrebno dobročiti, čim kraj Prvo vprašanje, tam smo mirili, da bi filozofske šole o širenje narative, da resnice nija o širenje narative, da dejstvo ne postaja, da postaja samo potencijalno neskončno število v interpretaciji. Ma prav, da ste omenjali to, ko ste govorili o stoterovizmu lokalnosti Kalnovski šoli, v tem, Tukaj je pri nas ta predstavnika te šole, vlade dolarke in vzlaviši Zakaj se v mediji in strani vas, v ki očitno imate pred da resnica je da se vzplača, da se vzplači in da Zakaj se ne dogaja desakralizacija te teh dveh tipov? No, ja. To je prvo vprašanje. V drugo vprašanje, ko ste menjali medijski zakon, da je res Ta medijski zakon se je verjetno pod idejo, da je ta regulacija potrebna, da se ne bi zgodilo to, kar se dogaja zdaj, da in oboje naj bolj kot problem. Tisto se uporabljajo polodje za odpišanje nevoloških nasprotnikov, tu pa se dogaja neka tako mezga vsega mogočega, iz katera je težko razbrati, kaj je res in kaj ne, oziroma se več ne gre za to, kaj je res in kaj ne. Kaj vi predlagajte rešič Te od tega? Pogledajte nekaj to samo še replika na, na, na tisto o, o odzivu, da je rekovanj širšem mediju, kako je bilo rejalo. Tako vidite problema v tem, da imamo državni faks, javno razpravo, v kateri so povabljeni samo predstavniki določenih medijev, ne pač, oziroma desnih medijev, oziroma so povabljeni k panelu okrog in izirala da imamo, samo predstavniki določenih mnen preveč pomen, da ne moramo da malo si istal, tisti pedele ki, ki so stali z ljudiki so imeli predijo. Pa pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Če začnem za to replika, moja poanta ali še bila drugje, a ne? jaz se strinjam, da v nekih verjetno normalnih demokratičnih razmerah, žal ta medijsko demokratičnih razmerah, a ne, a, je treba v panel, kot praviš, povaliti ljudje različnih političnih, ideoloških in znanstvenih pogledov. Absolutno se strinjam. In tudi je res, da bi na FDV lahko to storili, ali bi celo morali storiti. In tudi s tem se lahko strinjam. Ampak moja poanta je bila nekaj čisto drugje. Ne? O v tem, kakšna je bila kasnejša medijska recepcija tega dogodka. Ki je jaz sem kritiziral v tem primeru množične, mainstream medije, resne, kvalitetne medije v Sloveniji. ki jo dogodku niso poročali. In edini, ki so v tem dogodku poročali, so bili Nova 24, Demokracija, Reporter, Škandal in tako dalje, za katere vemo, da so medije, In tu se naraveno sprejenevja. Skratka moja kritika spomni bila o tem. Moja kritika je tukaj letela, moja osti letela v resne, kvalitetne medije. Tako da je končni učinek bil pravzaprav, prav, kdo želi kaj zvedeti o tem dogodku in gre bugljati, podobil samo članke na demokraciji, reporterju o jo ima več dvajset, ki so takšni, kot so. Z tem je bila moja fanta. A drugi dve stvari, um, hva, torej dve vprašanje, kot praviš, desakralizacija, slava je Žiška, ne? Ja, jaz sem za to desakralizacijo, kot teba praviš, um, um, ampak žal je Žižek pač najbolj popularen, bi rekel, slovenski filozof tudi za domače medije, uh, In moja poanta proti lakanosti šoli je bila v tem, da prav od lakanovcev nikoli ne prejmeš in dobiš dobene, kako bi rekel, otepljive, substancialne teorije resnice, ne, dobiš samo, kako bi rekel, teorije resnice o tem, kaj resnica ni, In to svarilo, da je tako drugače razprava o resnici kompleksna, da je ideološki konstrukt in tako dalje. In moja poanta je bila samo v tem, da pravzaprav to vrstna to, to filozofski prispeve. v ničemer ne pomaga novinarjem pri njihovem delu, pri njihovi orientaciji, niti ne pomaga bralcu, gledalcu pri njegovej orientaciji kaj je res in kaj ni, in prispeva k temu splošnemu relativizmu postmodernega stanja, v katerem smo, v katerem ima vsak na nek način prav in res in vsi pomale mlažemo in tako dalje naprej. Spravi, da je s tem legitimirano vse, kar se zdi za fake news in generiranjem diskurza leži, v medijih odvija. Ne, to je bila moja kritika. Ne. In ker je to dominantna, pravzaprav skozi novinarje, slovenske novinarje o, artikulirana, reciklirana filozofska, kako bi rekel, teorija, ne, je pač na nek način v službi tega, kar se bo Drugače rečeno, če malce zaostrim od nekega strukturalističnega filozofa, pravzaprav, nikoli ne boš deležel neke resne kritike o fake news. Evo, da tako rečem, ne? Malce kritirano, ampak upam, da razumete poarto. Uh, zdaj sem pa pozabal tvoje drugo vprašanje. Kaj mi predlagate to vrešitev uh, med tem, da država medije? Aha, zakon, ja. Reopira znamenov, da bi preprečila to mezlo in tisti, da se ta mezga dodaja. Torej, torej, za začetek bom rekel takole. Sam sem celo sodeloval pri pisanju Slovenskega novinarskega kodeksa, bilo je leta 2010. Takrat sem pravzaprav sam poskušal uvesti, To tezo o tem, da novinar mora biti zavezan resnici in objektivnosti, ne, v enega od členov kodeksa. Žal nisem bil uspešen, ker, je, ker so pač drugi člani, ki so pripravili kodeks temu, nasprotovali. Če je objektivnost v novinarstvu je presežen koncept, danes objektivnosti, ne moramo več govoriti in tako dalje, resnica je presežen, pa se koncept, danes smo resnici, ne smemo, moramo govoriti in tako dalje. Ne? To bi bil en način. A drug način, bi se drugih pametnih načinov ni namreč ne moramo pričakovati, da bo začal v medijih nastopal koncept resnice, a ne? A, kar je edina rešitev, ki jo vidi, kot rečaj na strani, medijska pismenost, medijska zgoja, končno medijsko državljanstvo in da vsi po svojih močeh, tako novinari, kot bi rekel državljani, vse čas, ne, iz nekega občutka dolžnosti upozarjamo na to, o, kar se nam zdi, da je v novinarstvo medijih na roko. To, en zakon, tega nabrš ne bo rešil. Skratka, ni, ni tega Ne, člena, ki bi ga lahko napisali in ustavili kakšen zakon. Tega je žal min. Vsi bomo morali nekako, bi rekel, delati na tem, predvsem seveda nevino bi bilali. Ne. Uh, imamo nevno sločasno razsodišče. Za začetek bi bilo fino, da recimo uh, kdo preberi nekaj rasobi. Dobra. Še kako presanje. Zdaj, ko je zbogočaj. Ja. Zdaj, zvolite. A, ...če nam povolj v blizku bistvu pod neka intervencija iz novinarskih vrst. Bolj bi imela par fragmentarnih komentarjev na no vse, kar je bilo zvečeno. Uh, se popolnoma strinjam da, uh, v zagotovitvju, da v letižnjih medij se je medij tudi resni in v bistvu, da je pač komercializacija oziroma medijski prostor popolnoma že skoraj s tem prežetim, da si je za neko kvalitetno novinast vse teže vtrati koti in tudi to, kar je Tomaš rekel, da je pač o vse teže upravljati. Hkrati pa, ne vem, mogoče bi lahko temu rekli neka podgovorna uh, naivnost ali tako koli, bi Anja Golok mogoče to povenovala, še zmeraj mislim, da pa moramo vrjeti uh, v to, da si kakva osna novinast še lahko po vpre koti in si ga tu in tam tudi še uspel kakorkoli so novinari, ki še vedno v Sloveniji delajo dobro, ne glede na vse okoliščine in ne glede na vse napravladojočo na sliko, da rečemo. Ne? Tako da v bistvu, če danes tu razpravljamo o resnici mislim, da če obupamo nad tem, da si kako se novinarstvo več ne bo utirali v motiv, na nek način obupamo tudi na to oblasti, da neka resnica se lahko lahko bojavi, če pa če jemamo za izvugišče, da ljubina do temeljo mora iskati neko resnico ali pa vse biti resnico ljube, oziroma pri svojem delu bošteni pa spoštovati te etične in profesionalne standarde, ki na vse eno še vedno veljajo in ki pač štoločen del mediskega prostora nekaj standarde še kaj da. Mogoče to, da jaz tudi še nekako Prijamem, pa tudi moram greti v to, da, da, da se bo to do neke mene še ogranilo in da se bo izvločeno za upane z javnosti, če tudi so skrčene, če gledamo na klade in če tudi so božje, pa če tudi se šestrat uh, hitreje, širi, širi, laž, še zmeraj lahko spostavljene. In da ta zavestniška bodo, bodi si spod druge platforme, ki ste pomenjali na internetu, spod tako samostojne projekte raziskovalne, to pa bi mogoče že pri pri novinarskem ki se ne bo rešil, odgovornosti, posameznika sami pri delu in vse zaveze, ki jih moramo tudi kot skupnost ali pa proločeno odgovornosti prevzeti tudi za to, kar je bilo slabeva. Nekaj pogoje pa bi vendale na polsko stanu, recimo še to, če bi podprl projekte v kontekstu sedanjih, pa ne nojno medijev, lahko novinarjev, pa treba, da so to medije, da imamo sklad za pluralizacijo medijev in vemo, po kakšni kriteriji se ta nad deliva. Če bi kdo imel resen namen, pa ne drži država v resnici, tega namena nima, da bi kakorkoli spostavila res realne, dobre pogoje za neodvisno kakovostno novinarstvo, ker to pač ni res problem, da si ni bilo ne te neprejšnje, ne glede na to kako pozicionirajo novinare leve in desne, vsa oblast zdaj na to obisko enako, po vsemi na področju neočigovitosti pri izprevinji ali medijske zahorodave. Tu pa mislim, da pač, če bi že opredelili, kaj je medij, kdo je novinar, neke pogoje za to, kakšno novinarstvo se podpira novinarsko tako imenovane, če tudi več razdorabljene v javnem interesu, a če bi na tej institucionalni normativni ravni vsaj nekaj uspeli zapotoviti, bi vsaj en porak vndale ustrojeni. Drugače pa na polirokalnega novinarska, ki smo ga tu omenjali. Jaz v bistvu videl še največje konkurenčne prednosti, škora danes. In to, da se novinarstvo tudi samo popalo jamo deloma pri homogenizaciji vsebin, ko smo se vsi zaganjali v iste štore ali povračili tako in drugače, kar je v bistvu bilo tudi slabost, neke nekaj, nekaj pluralnosti, da rečem, kmetijski vsebin ali pa tem, ki jih obravnamo. Pa sam še ena kratka, da nemam še dolga. Vodi smo v strastnikov znemerjali pa v bistvu nekem žalu za novinarskih public apsolutno pri vse večjih količini, pri medijskih produkciji, ki je v manj kadra, glede na preteklost, a ne, da ne more producirati bistveno več, pride tudi do tega, da žada zmanjkuje, oziroma strasti, kar potavo tudi vpliva na kakovost ordinarskega dela, če pravratuje količina. Kaj se pa v ravnoceževanja tiče in v tem smislu desnice na RTV-ju se pa tudi popolnoma predružuje, ker tudi meni, kada smo recimo mogli iz vidika društva novine razvojenja nastopati v razmerju do, do, do, do združenja ali pa nimam nič pred izdruženjem, naj bojo tudi v tem smislu bilo radost, ampak uh, vedno to ravno družanje v smislu leve, desne, na to, da pristajamo kot novinarji, ki v bistvu moramo itat za stopat stroko, uh, in to dogaja znotraj novinarski vrst, tu smo v bistvu že na točki, kaj so novinarji in mediji tudi med sami, ko me izvarjamo doš čas, da večkaterali razumljanja, pa smo načeli, pa zato naslednjih. Hvala za ta opažanja, v eh, po kateri pokomentiral. Dajši. Boris? Zdaj, jaz to razumem samo kot, kako bi rekel, s tem, kar sem rekel. Zato, ker ja. sem od prve zadnje besede zagovarjal točno to. Kvalitetno novinarstvo. A, a, kako bi rekel, Škarin Platno je najbrž na cehu. Ne? Ti si predsednica slovenskega ne, društva. A, Najbrže lahko vi kaj naredite zvezi z obvajanje in novinarstva v, v mediji. Vem, da je zelo težko, uh, jaz, kot veste, videl ste novinarjem večera in sem tudi zelo kritičen do večera, a ne? Uh, lahko tudi nadavujem v tej smeri zdaj, a ne? Uh, ampak bo trajalo tri ure najmanj. Uh, Tako da, ja, škarij plati, predvsem na novinarjih, to, to je jasno kot beli dan. To, da si vsi želimo kvalitetnega novinarstva, se mi zdi, da prav tako obstaja kot konsens in kritikov, in nas, ki sedimo tukaj, in vas. Pravoje je zdaj, seveda, samo v tem, ali vi kot novinari dosegate te standarde. Ne. Mene recimo vedno matra firbec, ali recimo, če sem zelo grob, ne, ali vas kaj teče vest, ko ne dosežete doseže do teh standardov, ne, meni se recimo kot medijskem o kritiku vrščas dogaja, da me novinari se označujejo za nekoga, ki nima pojma. Ne, ne vem, ta teden, teden, nisem kritiziral en prispevek na TV Slovenija, ki je prikazoval uh, prihod guncev iz velike kladuše, proti deli kraj, nikoli, in tako dalje. Potem se je sodajal novinar Drnaušek, ne, ki je naredil ta prispevek, če je šta gospod, ki nima pojma, ki razlaga stvari iz fotelja, ki uporablja učene izraze, kaj bi on rad. Ne. To je zdaj način, na katerega se bi rekel medijsko kritiko v Sloveniji, ne obravnala. Preto so ljudje, ki niso taktiki, praktiki, ki nimajo pogledal znotar. Pričakuje se, skratka, da se lahko medijski kritik samo, če si ne, aktualni novinar, ne, ki, uh, ki, ki deluje znotar. In jaz priznam, jaz nikoli nisem bil novinar in jaz pogledal znotar. Tako da me verno matre ta firbec. Uh, ko gledam to nižanje standardov, ne, res tih v Sloveniji, ko, vedam, ko gledam ta razpad časopisne kiše dela, ko vidim, kako odpuščajo najbolj kvalitetne novinarje ali sami odhajajo, ko vidim, da proti temu novinari dela ne protestirajo, ne, uh, ko nimam pametnih informacij, kaj se dejansko znotraj dogaja, ne, uh, se lahko samo sprašujem, ja, prvič, ali bodo novinari klonili in kako bodo sami reagirali proti zahtevam vlesnikov in urednikov, da je treba ovajati bolj sensacionalne naslove, da je treba pisati bolj poljudno, da je treba kako bi rekel, pokriti teme, ki so atraktivne, ki zadevajo červa kronika in kaj je še teh načinov, da se približaš temu, nezahtevnem obralcu, ki bo edini kukl tvoja časopisa. Ne? Uh, in ja, jaz priznam, jaz ne vem, kako vi to počnete. V vsakem primeru je uh, ne, na vas, da za to kvaliteto poskrbite. na nas pa je jaz, jaz to čutim, se prečujem, kot, moja medijska kritika je za me moja državljarska dožnost. Ne? In tudi danes sem povedal svojo teza, tudi filozofska dožnost. Ne? Jaz svojo kritiko izvajam za te pozicije. Uh, ker vidim izrazito nevarnost v teh trendih, ker dejansko, kot smo rekli, v, kar se tiče medijev, v Sloveniji, po moji, hitreje, kot kje druge, gremo v to smer, ki je enosmerna pot, enosmerna cesta in v kateri bomo, kot rečeno, počasi potrebovali bi uh, rekel, povečevalo ne? steklo, da bomo znali razbrati, kaj je resnično, zato, ker se bo zdobilo v poplagi neresničnih ne vestiranih. Ne? Dobro, sem vedel, da se pa prej sleza iz <clears throat> med filozofi in novinari. No Bi mogoče samo to rekel, najbržče ocenjuješ samo izdelek, ne? je to drugačna perspektiva kot če si ta, je ta izdelek ustvaril v, v neidealnih ali pa celo zelo teženih razmerah, delovnih razmerah. Ne. Tako da, uh, ne, uh, mislim, da je, je sicer tanka meja najbrž med kritiko izdelka in kritiko, kritiko tistega, ki je to, ta izdelek ustvaril, standardno recimo, uh, ampak uh, Se mi zdi, da je treba biti pri kritiki izdelka ne pri, pri kritiki mm. ustvarjalcev, pa mogoče malo manj, ker se verjetno vsi zavedamo. In nekaj tega smo tudi danes tu predstavili in tematizirali, problematizirali, da se razmere za delo novinarjev z leta v leto slabšajo. Ne. V tem se verjetno strinjamo. Ja. ja, no, da ni zaželena. no, osebno, ja, ni zaželena. De facto, v naših medijih, če zdaj govorimo o mainstreamovskih, pa ne obstaja. No? Boris je eden edini še, ki čisto ljubiteljsko, osebno se okvarja z, z kritičnim spremljanjem naše slovenske medijske pokrajine. Nekaj bi rekel, pa, da bi naši mediji se kritično okvarjali z izdelki v drugih medijih, ne bi rekel, da je zaisti kritikasterski, ampak da se pač, kot to poznamo v tujih medijih, resnih, ne, da oni pogleda, bila je neka oddaja na televiziji, dispanelna diskusija in se je en kritični pogled pogleda, kaj se je tisti večer, na televiziji dogajalo, kaj se tam ljudje govorili, kam to vodi, kako je bilo to izpeljano, tega pri nas ni. Mi so postali totalno reko, občutljivi na to, da kakšen reko, drugi medij pogledava čele, kaj si pa zati tam naredil, ne, pa, rej, ne gre za to na nivo uh, častnega razsudišča. našo vsak dan je delo. Ne. Smo si mi en kolegijalno kritični odnos povsem odrezali, tega v medijih več ne vereš, ne. pač enega čudaka tu iz Maribora, ki se mu to ljubi, in piše ono jasne vem kdaj ima ta čas ne? Uh, in ko se boš rekel ne da se mi več po resna kritika v slovenskega medijskega prostora izginila. In to bi bilo zelo škoda, da se mi to zgodilo, Samo moj 5 To je bilo še eno vprašanje, ja. Da noče razumemo pa lažno, recimo lažno resnično dva pola, oziroma proti pola, ne? Pač ta format lažnih resnih, lažnih novic ne, je znan, torej, da se v kratke udarni naslov vzbujajo neko počutek obroženosti, ali so zdaj begunci, ne vem, cepljenje, čepo naprejte ne, naštevame trene. In če drži ta, ta zadnja raziskava, da se lažne novice širijo šestkrat hitreje kot resnica, ne. to pomeni, da je pač na lažnih novicah nekaj Zelo, zelo privlačnega, da so zelo zanimive, da se širijo viralno in me zanima često tako teoretično, kaj nam te ložnje nekice povedo resnice, često to dva protipola, ker očitno pač izkušajo nekaj, nekaj skrpne. Drugo, drugo vprašanje pa v zadnjem času se je zgodil en zanimiv, zanimiv obratnjo boč pre tešnjih letih je bila ta uh, razprava o lažnih uh, novicah bolj tako skrita, ni bila tako v javnosti, zdaj pa prišlo to do najvišjih nivojev. O tem se je razpravljalo tudi v ameriškem kongresu z izspišanjem uh, uh, Cambridge analitika in um, je, je zanimivo, zakaj je do tega sploh prišlo, ne. odkot zdaj nenadoma ta skrb za um, Glede, glede lažnih novic z teh najvišjih nivojev, ali je to zato, ker je z um, te komunikacijske kanale oziroma kanale za širjenje novic lažnih ali resničnih prevzela tehnološka podjetja, mogoče te mi povedali, ker da je to bilo bolj v domeni um, oblasti zdaj, zdaj so pa prevzeli te kanale in to zelo dobro algoritmično računanje, što je In lahko ti zadeve basirajo in sprišajo. Hvala. <laughs> Už ti? Ne, jaz. Jaz sem tu samo moderator. Brez svojega mnenja. Ehm, uh, <laughs> mogoče... Eno, da počastak, recimo, e. samo. Ja, mislim, logično, da je to postala tema, številka ena, če so učinki taki, da, rekel, obstaja zelo velika verjetnost, da so s temi orodji vsegi izvolitev predsednika naj, najmočnejše države na svetu, ali pa da se ena zelo, reko zelo pomembna ustanovitvena članica Evropske unije odločila za izstopis, ne, ne, Mislim, ko, ko postane učinki eh, teh, rekelj, prijemov, ne? teh, rekelj, metod tako eh, izraziti, se logično, da se bolj celi svet o tem razpravlja, Ampak o tem Cambridge analitika, jaz sem članek o tem bral že eno leto nazaj. Ne, takrat sicer niso še poznali vseh podrobnosti, ampak že takrat se je vedlo, da, da se da s pomočjo teh socialnih omrežji eh, zelo ciljno vplivati na, na prisotno publiko, ki ima neki določen pogled na določeno temo. Ne in s tem lahko prevesiš pol tehnico v eno ali drugo stran. Misim z meni kot nekoga, ki spremlja ide, to seveda zelo fascinantno, Nekaj Rekom ta ta neka popolnoma nedolžno zgleda, ne? V brskanje, pa lajkanje, pa deljenje, Lahko ma v nekih določenih situacijah, ne? Rekom neverjeten splen, gle kaj, kaj, kaj, popol, vsak dan ono, opazujemo, pa beremo, kaj se v svetu dogaja. Ne. Še par let nazaj se nam bi to zdelo, da je to samo slaba šala. Ne. Ja, Sašo, ne, glede tega drugega, a, glede, bi rekel, tega, zakaj fake news postal tema, ne, a, bi rekel, a, Skrajno, prezentna, ne, in popularna in pomembna tema na svetu, uh, se mi zdi relativno žalostno, pesimistično ne, spoznanje, da je evidentno, ne, tema fake news, veste, ni prišla v javno diskusijo zato, ker bi se novinari začeli ali pa mediji začeli zavedati, da je nekaj iz njihovih poročanja na robe. Ampak je bila to bolj in manj evidentno politično impotirana tema. Se pravi, zelo lahko vgibamo, jaz tega seveda ne vem, ali ni morda bila zatem neka demokratska agenda ameriških demokratov, ki so poskušali tako ali drugače ne? kompromitirati, relativizirati, problematizirati Trumpov uspeh, že v času kampanje ali kasneje. Ampak to, kar se mi zdi, resnično žalostno, je, da novinari sami, govorimo o svetovnih, ne o novinari, niso sprožili veliko debate, ki je pravzaprav najbolj usodna za njih same, ki je rak rana za njihovo lastno delo. Da je bilo to sproženo, zmotivirano, strani politike. To se mi zdi zelo pomenjivo in zelo žalostno hkrati. Uh, kar se prediče tega uspeha, bi rekel, uh, leži lažnih uh, vestija. Ne? To se bojim, da je v prvi vrsti zgodba za psihologe, zakaj leži učinkujejo boljše, uh, mislim, zakaj so leži uspešnejše v našem življenju od resnice in tako dalje. Tem, tudi filozofi znamo nekaj povedati. Ne? V okvirjih uh, razprav fenomena, recimo samo prevare self-deception in tako dalje, zakaj se tako zelo radi varamo in slepimo, ne? zakaj je raje sprijemamo nekaj, zakaj vemo, da ni resnično, same resnice same, pa točno vemo, da je nekaj neresnično. Sprej, smo praktično iracionalni, ta fenomen filozofije znam kot fenomen praktično je, irračonalnosti. Zakaj kadimo? kadimo, recimo, če vemo, da je zdravje škodljivo kajenje, eh? pa ne nekamo za kaljeni, ne? A, Podobno je najbolj zlažijo. Vemo, da je laž, ne? A, a, a jeste, tako, da ne vemo, da je laž. Ni celo vemo, da je laž, ampak pristajamo na laž. Vemo, da je lažna vest, ampak pristajamo na nje. V veliko primer. Ne? Ali če malo karikiram, Uh, ste 20 let na dvajste imeli te jugo uh, šansone ne lažjimi, ne lažjimi, ne? danes imate lažjimi, lažjimi. <laughs> uh, laž je zaželjena, kako bi rekel uh, dejavnost. Ne? Uh, čutimo neko ugodje ob tem, ker so nas naplahtali in tako dalje. končni fazi pravzaprav logika teh clickbait-ov v naslovih Deluje tudi po tem principu. Mi vemo, da bomo prevarani, ne, ko nas bo naslov nekaj zavedu in potem čutimo neko užite, ker smo res prevarani. Mi smo jezni ne, na tega urednika, ki je dal tako naslov mnenja, da smo jih dejansko jezni, ker sem jim tam tako, tako fajn opustil, eno finto, na katero me je vrgel. Mi smo pripravljeni videti, da imamo prav srečo, ker nas je prevaral in se nam Tako da se mi zdi, da tole en kup nekih vprašanj, nekatera prvi vrsti po mojem bi morala, bi rekel, obča psihologija odgovoriti, zakaj je laganja postala neka, bi rekel, zaželjena, simpatična, spremljiva praksa, posledično pa seveda tudi, bi rekel, konzumpcija teh lažin skozi ne. Preprosto proti temu ne protestiramo, celo želimo si, čim več lažin, ne? A, boljše za nas. Ne? In tu še en, en segment, a, najbolj bi Robi to želijo slišati, ne? te tkojne marketizacije medijskega prostora. Mi smo vedno bolj zadovoljni potrošniki. Ne? Nas pravzaprav množični mediji vedno bolj interpelirajo v potrošnike. Končni fazi pravzaprav danes mediji zgleda tako, da so sestavljeni samih reklam, ki nam ponujajo tisoč izdelkov in nismo smo pristali na to, da smo kot medijski uporabniki v prvi vrsti potrošniki. Ne? Uh, imate ta simpatičen film, mislim, da star več kot deset let uh, z naslovom Češke sanje, robiti ti boš to uh, ki seveda govori o tem, pravzaprav gre za eksperiment, ne? ki so si ga zamislili, kako bodo v pragi. In naj boste celo gledali ta film, kako bodo v postavljeno nov hipermarket. De facto, tega novega hipermarketa, ki so ga na veliko na televiziji in drugod, da nihče ni gradil. Ne? In tam so bili napovedi, da bo tvoritev tega hipermarketa takrat in takrat. postavili ogromno zaveso okoli tega marketa in potem so res novice trumama začele se pribeževati v market ki da jasno ni bil zgrajen, a ne, a, In ta psihološki preprosto pokazal da na, to, da je? Ne na to... so celo, to to, ja, to, ne to samo, da so da pridajo, da celo, da naj so na prišli. Kaj nam to kaže? Na, to neskonč, na ta neskončno, kako bi rekel, naivan, človekov značaj in ljubavo naravo, ki kot rečeno rado sledi temu geslu, temu refrenu lažimi, lažimi, lažimi, ne? Ljubav da, da. Lahko bi zdaj polemiziral z Borisom? Mislim, mislim da Mislim, smo, da smo iracionalni, ampak mislim, da ljudje, ki širijo laži ali pa vsaj nepreverjene novice, Tega ne počnejo zato, ker bi verjeli, da je, da je to laž, pa se tega zavedali. Ne? Mislim, da širimo novice, ki so nam všeč. In se sami veste, tudi raziskovalci ugotavljajo, da je, da je cel kup teh pristranosti ne? kognitivnih in, in heuristik, ne? ki jih izkoriščajo, ti ustvarjalci lažnih novic, In uh, mi preprosto pač nasedemo, ne? kot recimo nas nek sensacionalistič, ampak po, uh, vsebino članka v resnici potvarjajoč uh, naslov in podobno. Imamo ta confirmation bias, pa vse mogoče. Ne? Uh, se pravi, ja, so neke naše kognitivne, intelektualne pomankljivosti, ki, ki pridejo do izraza, uh, ko, uh, ko spustimo Te, pa deaktiviramo svoje obramne mehanizme, kar ponavadi počnemo na, na Facebooku. Najbrž je del rešitve je tudi ta, kot je že Boris povedal, ne, da, da postanemo bolj odgovorni uporabniki medijev. Mislim, da se ne bodo popravile z neko idealno zakonodajo, ki bo prepovedala širjenje lažnih novic. Ne in sankcionira tiste, ki jih, jih, jih proizvaja, ampak tudi eh, eh, edino tako, da jih bomo mi nehali širiti. Eh, eh, ok, zdaj pa mislim, da je, kot me že Tomaš opozoril, čas, da vodo zamenjamo s pivom, tako da, če je še kakšno, kakšno vprašanje, ga še radi vzamemo. Če ne bi se pa vsem, najprej obema gostoma, Tomažem Borisu, pa vsem, ki ste danes prišli in pozorno poslušali in, in razpravljali, zahvalo za obisk in vas povabono na naslednji filozofski večer, tema je že znana, pa mislim, da tudi sogovornik, ampak to, to se Ne bom tvegal napovedi sogovornikov, samo tema vem, da je odnos družbe do znanosti, mislim, da je od en od sogovornikov en In datum bomo pa sporočili nak nadnog, mislim, da je še v fazi pogajan, vsekakor boste pa zvedli, Preko teh istih družbenih omrežij in siceršnih kanalov informiranja. Ja. Hvala za mico.